بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا او مايا بحق ذہی سی او کار کی چذو بدہ کار کو إِلَّا إِنْ يَشَأْ اللَّهُ وَغَرَّ لَكِ ذَلِكَ أَلَّا قَهْشِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَسَرَّاهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ او يا دواه پر رب لرا کلجستانه ایر شپ واخ باندې و قل أسا أي هذه يني ربي او اي جه ہدایت کیما طرف زمان لاقرب من ها زرا شدا درسان خبری تازری رشیوی نا کی و قل عسا ان ربی او چومد چه دات کیما طرف زمان لاقرب من ها ده پار او د ډېره عجيبه د دا ز سابقه په نا رشدان طيبرت کیه د کو واقعیه غار الصور وقلबी سوفی کهفین 300 سنه او دی وخت ورکړ په دې غار خپل کې درې سو وکاله وزدادو تسان او زیات کړی په باندې نه قل الله اعلم بما لبسوا ويا جلاله پوئګي باه مدبان دي دی چديتي راکړي وا له غيب الصموات والارض خاص الله را, را ده علم د غيب او د اسمان او د زمکو ابصر به واسمع صاحب لذن کي الله صاحب خريګ <سرقی> یوګونه نشته بغير د اسبابونو مالوم من دوني من ولي نشته خلق لرا بغير د الله نه اسوک دوستو مددګار ولا يشركو في حكمي احدا او نشريک الله په خپل فیصله کې هیڅوک څنګه یو سره شریک نشته د پایلم کې په پا قدرت کې پ خلق کې نو دا څه فیصله قانون کې معاصر رسول شریف وتل ما وحی ایله کان کتاب ربک ولولا بیان کا اج وه کول شیتا تا ربستانه چې کتاب دروستا دی دا ول ولا لا مبدل الکلماتهم دنیا کې داسې طاقت چې بدل کړي د الله کلمې ولن تجد من دوني ملتحدا او چې باندې مو میته بغیر دالنا نزيد په نايه وسبر نفسا معلغینا او بل زولہ تسلی ورک پر مرګ شیا کسانو کې اذعون ربهم جزی فریاد کی خپل رب تا بیل غداتی <تصفح> ولا شی په سحر او مازی غر کې یرید نو وجاہو ارزو کوي لالا ذمح وجکل وی ون ولا تا دوا عنا کانهم اوا دینولی سترګ استا دینا بل پلا تريد زینت الحیات الدنیا حیات الدنیا دا بهې راده کې د نمایش او د خز د جون د دنیا که د دینه د دی مخواړو ولا تو تومن اغ فلناقل به او خبرې ممنه دغ دنیا پرستتو داغ چا چې ماغاافله کړی دی ضررو دغ انزیکرې نه د خپل کتاب نه توا او راوند په خپل خواش پسی وکړ ان امره فرتوا او کار دا وز حد نه اورېدل دي او وویل الحق من ربکم اوه یوتا چې حق تا سره نشته حق خو رب دې طرف نه و او وقل الحق من ربکم و وجه حق خوځو طرفه دا رستہ سنځم ستاسو دا حق نه دی که هفهکه خوشاله ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر پس هغه څوک چې خو ښه شي نېمان دي راوړي هغه څوک چې خو شي نو کفر دي کوي څنګه بنی اسرائیل کې ویلو 107 آیات کې چې کیمان راوړل یا کنا راوړل زور نه دا ان آتَدْنَا لِلِ الظَّالِمِينَ نَارًا بِشَكَ مُنْ تَيَرْ كَرِيَ زَالِمَانِ دِ پَارَوُرَ اَحَاتَ بِهِمْ سُرَادِ قُرْهَا چی داگه نا تخته ده نشی راگیر با کدی لرا جهنم اردی والونا وَنْ او کدید او بو فریاد کی یغاسو بمائن نور بکلیش دیلا داسی و بو کل محلی چه واو پشاند ویلی کلی سیکی یشویل وجوه چه سوزی با مخونه بیس الشراب دیر بطس کلی و سات مرتفقا او دیر بد زید آرام دیدی ان الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہاں بے شکا کسان چیمانے راوڑے ہو عمل انہیں اکڑیو صالح تو کہا صحابی کابشو اِنَّا لَا نُذِیعُ عَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا نُبے شکا مُنگنزا ایکو عجر داغچا چا عملی اکڑی دے خیستا اولائے کلهم جننات وعدنن دیس خلق دا پارا کو جنتون دی دا میشوالی تجریم انتحتهم الانارو چی بایی گی با دی پی اختیار که نهرونا دا جنتو یحلونا فی آمن اصابرام دی بخیستکڑی شیپ دی جنتونو کی دا کالو او وراتو نامن زہبن چسر زردی وَيَلْبَسُونَ سِيَابًا اوہا بچی داس لباس و داس جامع خضران تک کشنی من سند و سند باریک و ریخمون وَيَسْتَبْرَقِنْ عَوْدَغَتُ ریخمون مُتَّقِئِينَ فِي آلَ الْعَرَائِكِ بادشاہان بئی تکی آوہن کی بئی بدی جنت پا پا نعم السواب دیر بهترا بدللا وحسنت مرتفقان او ډیر اعلی ده جنته په زیاده آرام کې وذربلوم مثلا رجل یعنی او دنیا هیڅ چه بیان کوي دې په مثال دی او غوتانو چې مرګ لريو یارونو جعلنا لهما جنتين الله يمونگا جوڑ کڑو تدی زوار دو زوار دو زپارا گوبا غونا من اعناب اندنگرونا وحففناهما بنخل ام ولشپول کڑو تدی زوار زوار پکا جرو سارا چا شپول میوا وا وجعلنا بينهما زرع ام پیدا کڑو پمیاں جدی کی فصل كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا دَزوار باغونو چيو نراوي بي مي بي خپلې ولم تظلم منو شيئا او آمدن کي زرا وفجرنا خلالهما نهرا امغروانکړي پمين زي زوار باغونو کي يونهر وكانا لهو ثمر اوی غمیوی او آمدن طول دو دی مالک فقال لی صاحبی نوی دو آغاق پل مرگریتا و هوی حاوی رو او کولا انا اکثر من کمالا و اعز نفرا دو زیادیم ستانا پا مالکیم او برکتیمیم په خلقو کې و دخل جنتهو و داخل ش اخبر باغتا و هو ظالم لنفسه و ده ظلم كون كيف اخبر زان بانده پشرق سرا قال آبوه ما اظنو انت بي دهازه ابدا زخو غمان نکو چې چه خراب بشي ده باغ زما هميشا و ما اظنو سا او زه ګومان نکوم چې قیامت به قائم شي ولا ارجت الى ربي او ګرځه واپس کړې شو ما خپل رب قیامت شو لا جدن خيرا من منقلبا او خامخ وبم ماما ډېر بهتر د زیزه نه زید اوړې قال له صاحبه وإذا تعامر غريز الذو وهو يحاوره جاءه الجواب ورقا اكفرت بالذي خلقك ذلك سوكرو بضختا تشركوا كل ازات سرا چته پیدا کړي من تو را بندخور نا زانتو ګور سم من نطفه تن بیا ده ساسكينا ثم سوى قرارجلا او بیاځه برابر کړي ساړې او نېڅ کړي په قضوقامت کې استاذه عقیده ده زما عقیده واره لکهنه لکهنه زداه ما هو الله و ربي چې زغه الله چې زادوم رکارونه کړی موږ هوځه تا کنه دغه الله رب زواره ولا اشریکو ربي رب احزان او زنه شریکو د خپل سر ایسو کو ولاولا اذ دخلت جنتك اتوخ خپل دین نه خبر چې باغ تر ازي کو تر ازي یو کلمه بوي کنه ولاولا اذ اولی تا دا سنکول کله چې ته داخل شوی خپل باغ ته قلتانو تابويلي ما شاء الله هغه کار کی چې الله لا قوه الا بالله نشته طاقت د هیچا مگر الله باندې هر بندا که خپل طاقت خبرې کوي اندا ټول لا لا طاقت ته ځلې ورکړي ان ترني انا قل لمنکا کو مال را چې ز کم يم استانا مالن و ولذن په مالکی کې اوم په اولاد کې اوم كيوم... دیس <كتبيني> خبره <مالا> ده فاشا ربی ائی اوت یانی خیرم من جنتک لزو امید کوم د خپل ربنا چرابه کمال را ډیر بهتر رستا د باغنا کدل تنین التا ویرسل علی حسبانا من اور او بلیگی پدی باغبان یو طوفان د فاطوس <تصفحا> به اسواید انزلکن وبگرزی میدان صفا او یسبهما وغورا یبوگرزی آو دا اوګدزی ڈوبی فلنتس تطوی علو طلبام تیرګس طاقت نه لری دیلا د بیا واپس کولو وحیتو آو لسمریم اور شو دا باغ ددو پا عذاب کې ختم شو فاس بحایو قلب و کفیش و روشو چمرو رل بیخ پل دوال اللہ سونا علاما ان پا قفیها پاق مال دولت چې خرج کرو په دیکی وی خوابی تنالا و روشی او دا باغ د ددو پریشو و ٹکلشو پا اخپل و چپرو باندی و یقول یا لتن لم اشرک بربی احد اوی به زرمان بیکاو چفسوس د مالرام چما شرک نه کړی د خپل لب سرا حصو کوم نه شریک ولم تکلو فیتین سرونه بیان وا دغه پارا غړاله چې د امدادې کړی وین دون الای بېره د نه اما کان نمنتسیران او نو دې چې بخپله د ځان تپوس کړو همدات او بدلې अवस्थې هنالکل او ولایتو لِلحق پداسې وخت کې اختیارات خاص الله لری چې حق دې هو خیرن ثوابا الله ډېر به ستر دې په بدل ورکول کې و خیرن عقبا اور ډېر به ستر عاقبت داوود دا اخرت وضربل امسل الحیات الدنیا او بیان کا دزیز پارابل مثال د ژوند دنیا چې پا دا پابند روان دي عذاب دی کما انزلنا او د دې جون مثال داره او بود بارنده چلایمونه نازل کو من السما اذا اسمان فختلتبه نبات الارض ګړډ ورډ پیدایشی په دې سرا بغټي او شینکی دزمکه لګو واخې فاس بها حشیمن بیا وګرځي شوری شوری تذرو هوریا والوزی اګې لرا هواګانی سله وکال الله ولا کل شی مقتدرا او یقینا الله په هر سبان دی قدرت والده دنیا با هم داو سے پناہ کی المال والبنون دا مال او زامن دا دی دنیا چی دی زینت الحیات خائص دی دنیا خائص او اونق دی دی جون دنیا فانی سی دنیا دی والباقیات الصالحات او ہمیشہ پاسی کی دن کی چی پناہ پر او اعمال صالح دی کلمات تی خير ان عند ربك ثوابا ډیر بهتر دي ستاسو رب سره پایواز کې و خير عمل او ډیر بهتر دي چې باندې امید ساتی ويا وان سيير الجبال یاد کا ور چوتګ کوم دا غرونه و هوا کې وتر الارض بارزهن اتبوينه عظمکا ښکارا <تصفح> یا قول زمکا وحشرناهم راجم باكم انزا خلق فیوم ایدان کی فلم نغادر منهم احدا پری بنگدو پدیکی یوتن وعردو علی ربکا صفا اما خامخ بکریش خلق پر افستابان دی قطار پا قطار لقد جیتمونا کما خلقناكم بوی اللہ شیخان رعلیہ الماتا داسیل کچما پیدا کړی وای هیڅ تر انشتان اول مره لکچما پیدا کړی وای اول زل په دنیا کې بل زہمتم <سلام> بلک استا سودا دعوا الله نجعل لكم موعدا چون بشری مقرر نکو استا سودا پارا سنتہ ووز کتابو او کې به خو دې شیا ملامیز خلق په الله سنوک هطر المجرمین نامشفقین توبون المجرمان چډیریری کیبه مما مم فیه دا غسلام چې په دې عام ملامو کې لیکلی دی ویقولون ذی بچری یاوې لثنا علاقتهم <تصفح> لران موږ ته باشو مال ھذال کتاب سو شیری دی یامل لا میلرا لا یوغادر صغیرا تا ولا کبیرتا چینه دی پرخه نو وړو کې عمل انړلوې عمل الله صحا مگر لیکلې شمارلې او یذو ما میلو حاضرا او په مې خلقون هغه عمل چې کړو حاضر مها <تصفح> ولا يظلم ربك احدا او ظلم نکي راستہ پي چا باندې ده عين انصاف دي ويز قلنا للملائكه تسجدوا لاعظم فسجدوا الا ابليس لقد اقريه چه انصاف ده یاد کا چوي مون ملائكه ته سجدا وکي ادم عليه السلام ته كان من الجن ودى ظالم دى جناتونا دى پيریاننا ملیکونا نو ففسقان عمر ربه نو خلاف ورزیو قراد حکم دخبل ربنا افتتخذونه وزریته اولیاء نو یہ خلقو تاسو نسے دل را زداغا کور لرا دوستان مددگاران من دونی بغیر زمان و هم عدو او دا استاس و دشمنان دی بی اصل الظالمین بدلا اللہ امونگ ظلم نکو زی ظلم کرده دی دیر بد دی ظالمان مشرکان لرن اخا بدل چه ملاو شد اللہ پا عوض کی شیطانو تم ملاو شو ما اشه خلق سماول ار الله چاسو د دومره زت ورکی دی ما خویې زت نه د ورکه ما خو نو حاضر کړي دا شین په وخت د پیدا کوو داس معنو دزمکو کې وله خلص ا نه په وخت وما کو تم تخزل مضلي نه او نیم زوی چې مزبوتی کوم خپلې مټې په ګمرهانو دا ما الله یده ګمرهان له دین خدمت نه خلمه نیم زوی چې مزبوتی کوم خپلې مټې په دشمنانو په ګمرهانو سره وایو ما یقولو اذو شرکای الضینا زعمتم یاد کارت جووی الضیتا جوازک نا ذو تاسو به زموږه کې څنګه आवाज کوو आवाज او آواز کې زماره شریکانو ته تا اا چې تاسو دا و کوله ما سره شریکانو تاسو وینم فداو هم دي وچري کېلتم خا چې الله کې پیارو فلم استجیبولم نو قبولتيابونه کې زديده پره لتم وجعلنا بينهم موبقا امون براولو پمیند دی کی اغکند دا دا حلاکت چی جہنم دے ورا علم جریمون اننارہ ابو نظام شرکان غور دا جہنم لرا فظنو انہم مواقعوها نو یقین بو کی چی مندی کې غرزی دن کی او دا ولم یجدو انا مصرفا انا بمومی زدی جانمنا بلپل زید اولی دو ولقد صرفنا فی از القرآن اللہوی زید اولی دو تما خوله و کې کی خودی نماننو یقینن منگا بیان کلی دی بار بار پده قرآن کی د خلق د فیده دی پارا من کل مصل هر قسم دلیل او مثال وقان الانسان اکثر شيء جدلا او یخندن دا انسان بغبختہ چیدے د زیادت ده هر چانه په جواب کیو په جگړه کی او ما من عن الناس یؤمنو نو دی منه کړي خلق لرا دی ایمان راوړونه پتاوه یز باندې ارجاء ومل حدا کله چرار دی تقران و یستغفر ربهم او دا دینا چه بخنو غالی دخپل ربنا دا گناهنو ایلا انتا تیوم سنت الاولین مگر دی انتظار چه راشی دیتا طریقی دا پخانو قومنو دا عذاب او یا تیوم العذاب قبولا او یا راشی دیتا عذاب مخاماق چه قیامت ته امان رسل المرسلین او اللہی منخو نزی لیگلی نلیگو پیغمبران دنیا تدیس مطلب ده پارا اللہ مبشرین <تصفيق> و منذرین مگر خوشخبری ورکو انکی مومنانو لا ایر انکی مشرکانو لا ویجازلو اللذین کفرو بالبات ویلی ده حال د قومنو حال ده ده خوا دعوت داری اخپل اخپل او او اخپل او دا وتوړ کوي ادي جگړی کوي بځواړه داري خپل خپل صفته نه او جگړی کوي ا کسان چې کافران دي بالباطلي پر خپل باطل دین سره هغه ته زمرا محبوب زې چې پیغمبران سره جگړی کوي سده پار الیو دهدو به الحق چې لري کې د دنیا نه پر خپل باطل سره حق وَاتَّخَذُوا آيَاتِ وَمَا عُنْزِرُوا هُزُوَا او <آم> نیو لی آیاتونا او حق بیاننا چی دیل سره سر یر ور کولشی توقی تو توحید بیان دی و توقی کوئی دیو پاقی پورو توقی کی پا آیاتو نو پوری حق پرستو پوری وَمَنْ اَزْلَمَ وَسُوْقْ دِلُوِ ظَالِمِ مِمْ مَنْزُكِ رَبِ آيَاتِ رَبِّهِ جنسیاتو کله شد تا پایا تنه د خپل رفسره فعارض انها نغت نہ محوالو ونسي ما قدمت يداه ني توحيدمانه اني د خپل ګناه بخنا او يرې کړه ګناہوںا چی مخکليګلي د لاسونو دځم ان جعلنا على قلوبهم اكنتن بیشکم اونگا گرزو لیده دی پزرونو بانده پردی زنیا که مولده سو زاور کرده دا این افقهوهو چی پوانشی پدی پو قرآن بانده و فی آزان موقران او دی پو غوگونو که بوج دی دوری دو دو و انتدوه هم الى الهدا او کتولا دعوت ورکه چی قرآن تراشا هدائیت تراشا فلن يأتوا اذا ابدا پس دین قبل ہدایت په درو وخته هميشه ملل په عذاب ولینراولي وربک الغفور ذو الرحمه رب ستا غفات چې بخنه والده او رحمتونو والده عذاب والخه نه وکنه لو یو اخزم بما کسبو کچرنی ول یذیدرا باقي باندې چې دې کړی دی لرا لا عجل لهم العذاب نوص بدي لعذاب ورکره تلوار زرزر مانا وصبه پدي عذاب راوسته بل لهم موعدن بلکه دید پاریونیتا لن يجدو من دونه موعدن جه چره ونمومی مخ مخ دا غی نازه اولیدو و تلک او دا وقلی چه بیان شو قومنا ذا ادوسموا اهلكنا ومنگه هلا کړی په خپل وخت باندې لمد ظلم کله چې ظلم شروع وکړو او جعلنا لمهلكهم مواعظا موږ مقرر کړی و از دې د علاکت步伐 یو وعده یو نیټه چې دا یې نمښ کښې نشو او رستو نشو